ما شئت يا ربي يكون أنت palmitting and the أنت المعيد ما شئت يا ربي يكون أنت المعيد أنت المعيد ما شئت يا <سؤال> أنت المهيب والمعين أنت المعين إن الخلافة كلها بعظيم جهودك تستعين أنت المعين وحسبها بيديك يا رب المعين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 أنت المهيب والمعين أنت المعين متعذر بالرسل الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هاد له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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتيع الله ورسوله فكفاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل دلالة في النار دراجي بوشتونا براتش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Zbog daljine smo imali malo kašnjenje, a i s obzirom da je prvi put poslije dužeg vremena da sam ponovno ovdje, pa smo malo izgubili orijentire. Ale to hvala Allah, opet smo stigli na vakati, dojac je namaz ćemo normalno završiti sa večerašnjim predavanjem. Na njihovim licima su znakovi. Ovo je dio kur'anskog ajeta u kojim su opisani ashabi Allahov poslanika Muhammeda sallallahu aleyhi wa sallam. Na njihovim licima su znakovi. Gledajte, kada se govori o ashabima Allaho poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, tu se predviđe da je otprilike na oproslanom hađu bilo oko sto hiljada. Oko sto hiljada ashaba. U Beqiji je ukupano deset ashaba. Ali se govori u množini. Na, na licima njihojim su znakovi. Na licima njihojim su znakovi. I jedna od stubova i, i karakteristika vjerovanja ehli sunneta wal džamaata jeste sledbenika suneta i onih onih koji se drže zajednice jeste i ljubav poštovanje prema sahabima Allahov poslanika Muhameda sallallahu alayhi wa razlog za tu ljubav je puno između ostalok i kuranski ajet u kojem gospodar svjetova ustotom ajet sura tebe govori da je da je gospodar zadovoljan prvim muslimanima muhadžirima i ensarima i svima onima koji slijede dobra djela činići Zadovoljenje prvim muslimanima, muhađirima i ensarijama i onima koji njih slijedi, slijede dobra djela čineći. Tako da je ovo podstica jasan znak, jasan ajed kur'anski koji nam govori da trebamo slijediti ashabe Allaho poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa sallam. Zatim, naš poslanik sallallahu alihi wa sallam kaže Khairu kuruni karni, thumme lezine jelunehum, thumme lezine jelunehum. Najbolja generacija je moja generacija zatim ona koja je slijedi, zatim ona koja slijedi. I tu su spomenute tri odabrane generacije u metu mu muslimanskom. To je generacija sahaba tabeina i tab tabeina. To je otprilike oko 200 godina. To su odabrane generacije gdje su od živjeli odabrani ljudi na koje se trebamo ugled ugledati. Zatim, naš postanik Mohamed s.a.v. kaže Aleykum bi sunneti wa sunnetu lukulefa i rašidi mehdi in ba'di Oporučuje vam moj sunnet i sunet upućenih pravednih halifa koji će doći poslije mene. Jasna oporuka našeg poslanika po pitanju suneta upućenih i odabranih, uh, upućenih halifa koji će doći posljednog zivota našeg poslanika, sallallahu alaihiha vselem. U jednom hadisu se također kaže, enuđum emenetu li sema'i, kaže da su zvijezde sigurnost neba. Zvijezde su te koje čine da nebu budu sigurni. Pa kaže kada nestanu zvijezde, onda će se nebesima ispuniti ono što je obećato ono što je obećato. A kaže ja sam sigurnost za moje ashabe. Kaže naš poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, "Wa anna amanatul sahabi, ya ja sam sigunuz za moje ashabe." Pa kad ja umrem, ashabi ma će se desiti ono što je određeno, ono što je obećano. A svi znamo šta se desilo za vrijeme ashaba Muhammeda sallallahu alayhi ve sellem. Desili su se fitne, desili su se problemi nikad se umet nije oporavio od tih problema. Problemi koji su se desili u njihovoj generaciji nikad se umet od njih nije oporavio. Posljedice toga, između ostalog, su problemi koji danas ne živimo u Siriji. Još uvijek nosimo ranu staru 1400 godina. Problemi koji se dešavaju u Siriji su problemi koji su nastali tada. I znači, kad ja sam sigurno s mojima sahabima, pa kad ja umrem, vratit se i desit sa se ono što je obećano, ono što je određeno. A kaže, ashabi su Sigurnost za moj umet. Ashabi su sigurnost za moj umet. Pa kad nestane ashaba, desit se u umetu ono što je objećano. I vi znate da je prvi preznak sudnjeg dana, odnosno jedan od prvih preznaka sudnjeg dana, smrt našeg poslanika. Smrt našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I to je vrijeme kada je bila sigurnost u umetu. Zamislite koji je mu sibet se desio umetu kada je preselio naš poslanik. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Najgora stvar koja je sedecila u umetu jeste stvar, da je naš postanik, salallahu alaihi wasallam, morao da nas napusti. Poslije toga, su se desile stvari koje, ka, kao što rekao smo i mi danas, danas živimo posljedice toga. Ali pored toga, ashabi su bili sigurno za ovaj umet. Pa kada su nestalo ashaba, ovaj umet će se desiti ono što je obećato i ono što je, što je određeno. Ova generacija ima određene svoje posebnosti. Jedna od tih posebnosti jeste i To što je gospodar svjetova pohvalio. Po prijevodu značenja uzvišnje Allah kaže Muhammed je Allahov poslanik. Muhammed je Allahov poslanik. A oni koji su sa njim žestoki su prema nevjernicima a milostivi međusobno. I pogledajte koja je to pohvala. Koja je to pohvala. Kaže žestoki su prema nevjernicima. Prema onima koji su neprijatelji islamu, oni su žestoki prema njima. Ali su zato milostivi međusobno. I pored te milosti koja je iz i stačana ovim koranskim vajetom, opet se desilo krvoproliće. Opet se desilo krvoproliće. Ovo kao da je znak, koliko oni koji su bili milostivi međusobno, nisu uspjeli da sačuvaju krv jedan drugi, onda bi mi trebali više da uložimo napora. I još više da posvetimo i obratimo pažnju po pitanju milosti, milosti i to potrebe među muslimanskog jedinstva. Zatim je gospodar svjetava opisuje terahum ruka'an suđedan jebtaguna fadlan min Allahi wa redhuana. Vidite kako su na ruku'u i na seđdi, želeći Allahov oprost i Allahov milost. I Allahov zadovoljstvo. Znači, oni svojim rukuvom i svojim seđdom, generalno svojim namazom su htjeli Allahov zadovoljstvo i Allahov milost. I zatim, na kraju se kaže, simahum fi vudžuhihim na njihovim licima su znakovi. Na njihovim licima su znakovi min eferis su judi. Od tragova, sežde od tragova namaza. Namaz koji su oni obavljali ostavljao je trag na njihovim licima. Ostavljaju je trag na njihovim licima. I ovaj kuranski ajad govori o posebnosti ove generacije. A to je da je gospodar svjetova gospodar svjetova pohvalio. Zatim, oni su vodili računa o srčnim dijelima više nego što su to vodili računa o svojim tjelesnim dijelima. I to je njihova posebnost. Ne možete naći generaciju, ne govorimo o pojedincima, nego govorimo generacijski, ne možemo naći generaciju da je vodila računa u ovom omjeru. Da je na prvo mjesto bilo da vode računa o srčanimi eibadetima. Da je na prvo mjesto bilo da vode računa da postignu iskrenost srčanu, pa onda da upotpune to svojim djelima. Ovdje se ne želi reći da nisu vodili računa o djelima dijel, i tjelesnim eibadetima, ali su davali prijednost onome čemu su trebali davati prijednosti. I Omer radijallahu ta'ala anuhu je u tom duhu rekao Nema ni jedan čovjek da pri sebi se okiti nečim što nije pri njemu u osnovi Znači okiti se nekim spoljašnjim ibadetom, nekim tjelesnim ibadetom Koji nije tvoja nutrina, koja nije tvoja suština Da ga gospodar svjetova neće obrukati preko toga ibadeta Preko toga što on ispoljava jedno, a njegova nutrina je druga I prenijeli su historičari takve slučajeve o kojima ste najvjerovatnije vi slušali. Čuisti za slučaj nomada, beduina, čobanina koji je došao u poslanikovu džamiju. Posle smrti našeg poslanika Muhammeda sallallahu alayhi ve sellem, sinonim za nomade, za beduine, za čobane nije učenost, nego da su sve radili površno bez znanja. Tada i do dan, današnjeg to je to je nešto što i opisuje i kad se kaže za nekog da je da je nomada, da je beduin, ne misli se da je školovani obrazovan čovjek, nego se misli da nije baš sve stvari razumio, potpuno i kompletno. Ovaj nomad, svojim izgledom, karakterističnim, kad je došao, počeo je da klanja namaz, i ovu predaju belješi i je jedan od historičare muslimanskih, počeo je da klanja namaz, pa je začudio prisutni način na koji obavlja namaz. U potpunjavo i kijam, i ruku, i seždu, uopšte nije odavalo sliku namaza, kako inače to obavljaju beduini. Pa su glasno prokomentarisali, mašala, kako fino obavlja namaz. On je usred na maza, se so okrenuo prema njima i rekao inače danas i postim. <laughs> znači, pogledajte, on se nije, iako mu je fizički, kad spoljašnje ovaj ibadet bio izuzetno za svaku pohvalu, pa je izazvao divljenje prisutnih. Jeli mu preko istog tog ibadeta ponizio sam sebe? Zamislite, u trenutku kada ga ti se diviš njegovim, iznenadio te čovjek takim pristupom na mazu, zadivio te I razmišljaš o tome i kao, mašala, kako fino klanja i zamislite to na trenutku šta on radi. Okreće se i kaže, inače, ja danas i postim. I momentalno digao si ga na, na jednu ljestvicu, na jedan rating koji inače ne stavljaš beduine, posljednog toga ga stavljaš u, u, u možda naj, najnižu ljestvicu. I badet koji je vidni i namaz mi ne možemo sakriti. Mi obavljamo namaz i to ne možemo sakriti, ali post možemo. Šta su oni znali da on posti? Znači, ako je propastio namaz... Zašto nije mogu da prećuti? Pa da barem post budu potpunjen. Ali pogledajte kako gospodar svjetova, kad se okiti s nečim što nije pri tebi, kako te gospodar svjetova ponižava. I to je ono što je Omer radi Allahu ta'ala upozorio, a to je ono što je bilo osobina naših ashaba. Njihova generalno, generacijska osobina jeste bila da su vodili računa o srčanim ibadetima više nego što su vodili računa o tjelesnim. Zatim kaže, Ni jedna od njihovih karakteristika kao generalno, generacijska karakteristika, jeste da nisu imali ni srčani, znači ni ideološki, niti praktičnih dijela nifaka, munafikluka. Jer vi znate, naš poslanjeg, salallahu a.s.m., govori o tim praktičnim, praktičnim svakodnevnim nekim dijelima koji su osobine munafika. Ali ne kaže, taj čovjek je munafik. Već je to osobina munafika. Ako ti čovjek obeća nešto, pa ti ne ispuni, nećemo reći on munafik. Munafik u širijetskom smislu, u ideološkom smislu znači čovjek koji se nama predstavlja da je musliman, a on je u osnovi nevjernik. Nećemo reći da je on nevjernik, već ima osobinu munafika. Pa kad mu nešto povjeriš, on to iznevjeri. Kada nešto govori, on slaže... Nažalost, nažalost mi to možemo da nasresti kod muslimana. I oni imaju osobinu munafika, ali nisu munafici da ne vjeruju u Allaha subhanahu wa taala ili da ispoljavaju islama da su oni u stvari nevjernici. Ne misi se na to. Ne mora značiti da su ti ljudi e, nevjernici u Allaha subhanahu wa taala. Ova generacija kompletna nije imali ni svojih ideoloških, munafikluk niti svojih praktičnih. Dači niti su lagali kako su govorili. Niti su ujet su ispunjavali svoj emanet. I uvijek su ispunjavali ono što što obećaju. Kada im nešto povjeriš, on to ispuni. Kada nešto obeća, on također to to ispuni. I nisu bili munafici srčani. I to je generacijska osobina ovih ljudi. Zatim, oni su kolektivno i džematski imali uslučavanje od Dunjaluka. Bili su askete, bili su zahidi. Ali opet govorimo generacijski. Mi ćemo naći kroz istoriju islama ljudi koji su odvicali Dunjaluka. Ali to nije bilo osobina kompletne generacije. Zato se ti ljudi ispominju kako su bili su čudaci u svom vremenu. Čudaci kada su svi ganjali vile, kuće. Ti ljudi su se toga odricali. Pa kada od Hasan al Basrija kada krenemo pa nadalje. Nadalje plejada. Oni za koje a, određeni ljudi misle da su bili sufije. Znači to su bili ispravni i pravedni učenjaci našeg umeta. I nemaju nikakve veze sa današnjim sufizmom sa sa današnjim sufizmom i kada bi se ugledao umetnate ljude definitivno da ne bi bili da ne bi bili sufije Hasan al-Basri ili kasnije nalazimo Nevavija ili kasnije nalazimo imama Sujutija, ili mnoge islamske učenjake, da ne spominjemo imame Mezheba, i mnoge muđahide, Abdullah i Mubareka, mnogije, mnoge mnogije, mnogi nalazimo biografiju mnogih učenjaka iz generacije od, od tadašnjeh dana do dana današnjeg, nalazimo i danas muslimana, pobožni, koje ne interesira uh, da napravi vile palače, ne interesira ga da ostavi... A, a, vozni park svoje, svoje djece, ali ga interesira da ostavi džamiju, da ostavi hajrad česmu. Interesira ga da ostavi nešto što će biti korist za sve muslimana. Mi ćemo naći, hvala Allaho i dan danas, ali kao generacija nećemo naći jednu generaciju da se ponovila potom tom odricanju od dunjaluka kao što je to bila generacija ashaba. Generacijski, kompletna generacija se ustručavala od, od pretiranog dunjaluka. Od pretiranog dunjaluka. Zatim, Oni su posjedovali ilmu lijaqeen. Ilmu lijaqeen. Ilmu lijaqeen to je stanje potpunog ubjeđenja. Oni su bili potpunog ubjeđenja u istinitost onog što je govorio naš poslanik Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam. I mi dan danas, alhamdulillah, vjerujemo u istinitost onoga što je došao s čim je došao naš poslanik Muhammed sallallahu a.s. Kada bi u to sumnjali, bili bi nevjenici. Tako da mi, alhamdulillah, ne sumnjamo. Jer danas biti musliman nije privilegija. Nigdje u svijetu danas biti musliman iz u, u možda par država. U srcu, srcu islama. E, odaklenje islam je i krenuo. Al danas, ko će ti reći mašala, vidi, počeo u džamiju, pustio bradu, ovodi računa, neće kamatu. Kad obilaziš muslimane e, zapada, naše bošnjake, Ne možeš naći rijetko je da ćeš naći Bošnjaka našeg tamo da nema, da nije u kamatu ušao. Rijetko rijetko i oni koji to ne žele zato što je to raca laho mi njegovim poslanikom zato što je to jedan od najvećih grijeha to je od kebair nije grijeh po eto nego od najvećih grijeha kad ustručava zvierski razvoga posmatrujka kao budalo kao budalo. A zbog čega ako ti imaš elmul yakin ala doprosti onima koji su to ušli. Načela dopusti onima koji su ušli u te u te E, ekonomske veze a onaj koji je ušao zna koji je Musibet toga onaj koji na to pristao i onaj koji koji se toga uhvatio zna koji je to sibet. ali ti se držiš islamski normi, niko te neće potapšati po Ramonu i reći maša Allah, pa da ti dobiješ elan, nego ćete svi gledati jednog nazadnog insana koji 1400 godina živi unazad i, i, i to je dokaz da mi nemamo dunjalučke koristi od onoga što jesmo od toga što idemo u džamiju, od toga što vodimo računo islamskim propisima Znači, nemamo dunjaluške koristi. To je dokaz da mi tražimo ahiretsku uh, korist. Da tražimo ahiretsku. Nismo mi toliko da ne želimo nikakvu korist. I hvalalao što je tako. Mi želimo korist, ali ahiretsku. Ahiretsku. I to je dokaz da mi inša Allah imamo ilmu l'aqin. Imamo znanje sa ubjeđenjem. Ali kao generacija? Nema. Nema, nije to prisutok kod nas generacijski. Pa mi ćemo naći našu braću, našu sestre koje nevjeruju u to. koji nevjeruju u to. Odnosno, Pa koliko smo puta svjedoci, da smo čuli ljude koji idu u džamijama, kažemo nikad, se niko tamo nije vratio. I to mi govorimo ajl muljekinu, ljudi koji idu u džami. A nije tačno, bilo je ljudi koji su se vratili. Bilo je ljudi koji su se vratili. I koji su prenijeli ono, i sama sura Bekara kad počnemo učenje sa surom Bekara. Kako ljudi, tako i životinja. Pa zar nije krava bila usmrćena, pa je ovaj udareno sa njim čovjek koji je ubio čovjek iz Beno Israila taj uh, insan koji je bio ubijen probudio se oživio i rekao ubio me ta, i taj posle toga ponovo umro odakle se on vratio vratio se iz zagrobnog života znači mi imamo slučajeve i primjere da se to stvarno desilo da se to desu al hajde poenta je sljedeća ljudi koji idu u džamije imali smo prilike nažalost da kaže da kažu i da čujemo neko sa tamo nije vratio e ovo nije postalo kod ove prve generacije Kompletno svi su imali ilmu liqin. Bili su potpuno k objeđenju i onog še im je došao naš poslanik Muhammed s.a.w. Imali su veliku posvećenost i zainteresovanost da se otvari jedinstvo zajednice i izbjegavali su svaku vrstu podjele. Generacijski izbjegavali su podjele i težili su zajednici. I pored toga desila se fitna generacijski su vodili računa o tome i to je ono za što je dovio naš poslanik Mohamed s.a.v. dovio je gospodaru svjetova da ovaj umet ne nestane time što će ga nevjernici savladati znači takva bitka da se desi kao što recimo kad se desilo da su Mongoli napali muslimanski skijet prenosi se tada od učenjaka, jer to se desilo za vrijeme šefhronislami temije i nešto posle njega, za vrijeme Kajima i Ketira, velikih učenjaka, kažu takav je musibet bio da smo mislili islam se nikad više posle novog reći poraviti. Islam, islam u smislu muslimana u, u šamu. Takav musibet. Pa u redovima su stajali kao na, nažalo što smo mi stajali u Bosni u redovima na klanje pa bi žene mongolske dolazile i klale muslimane, muslimane nisu, bio je taj duh, stomnjen, poslije toliko krvoprolića, u grobljima su se krili živi muslimani kako bi, kako bi preživjeli. Ali pored toga danas, Alhamdulillah, šam je Šan je kompletan muslimanski. Znači, Islam je opstao i gospod, naš poslanik Mohamed salim, je dovio gospodaru svjetova da umet ne nestane time što će ga nevjernici savladati i uništiti. I dova je ukabuljena, primljena je dova. Poslije toga je dovio gospodaru, nemoj da moj umet nestane zbog gube, zbog zaraznih bolesti, zbog raznih viroza, pa alhamdulillah vidjet ćete kada je bila panika svjetska prije na no 3-4 godine o nekim virusima koji su kolali čovječanstvom mnogi su se na odlazak na hađ ne znam sjećate li se, to je bilo skoro prije 3-4 godine, Ta, te godine je bilo zabranjeno maloljetnim osobama da dolaze na hađ ništa se desilo nije, zamislite iz svih svijet država svijeta, svijeta dolaze i ništa, alhamdulillah, nije nije se desilo znači gospodar svjetova je sačuvao umet o tih stvari, i naš posanik Muhammed sallallahu a.s.l. je dovio gospodaru svjetova da sačuva ovaj umet medjusobnim trvljenjem, pa gospodar svjetova nije ukabolio ni ukabolio u dovu. Ukoliko znamo ovo, da ta dova nije ukabuljena i da je umet sklon međusobnim podjelama, ukoliko znamo da su ashabi generacijski, njihova osobina je bila ta da su se ustručavali od podjela i išli prema zajedništvu, a ipak se među njima desilo krvoproliće, pa onda bi mi trebali da imamo još jedan rezon više, imamo još jednu fajdu više, oni su u to ušli bez prijethodnog iskustva. Mi imamo 1400 godine iskustva, 1400 godini iskustva. Valjda bi trebali da budemo oprezniji koliko god to zvučalo možda narcisoidno da mi budemo oprezniji od ashaba. Ali imamo njihovo iskustvo koje nam može pomoći da se ti stvari trebamo čuvati. Ali to je u osnovi bila njihova karakteristika. Zatim, generacijski su ponosili veliku žrtvu radi koristi islama. Tako da u njihovim biografijima nalazimo da je jedan od njih pojedinac učestvovao u po 20 i nekoliko borbi. 20. I nekoliko borbi 20. I nekoliko različitih džihada 20. I nekoliko različitih džihada mi smo, alhamdulillah, ovdje u Bosni upoznali ljude koji su imali ratnog iskustva koji su došli sa sa ratišta gdje su branili muslimane Al to je bilo jedna ili dva maksimalno znači, Bosna moj bila treća i to je bio za tebe one vlija ratno iskustvo, preživio svašta i stvarno nati... I na, na licima tih ljudi su se vidjeli tragovi na licima tih ljudi su se također vidjeli vidjeli tragovi A zamislite da dođe neko sa iskustvom 20, 20 različitih ratišta da je, da je prošao. Znači to su bile biografije uh, tih ljudi generacijski ili koliko su udjeljivali. Pa Osmar radijallahu ta'ala Anhu je uh, tri puta dženet kupio svojim imetkom. Kaže naš poslanik Mohamed s.a.v. ko uh, otkupi bunar taj i taj, garantuje mu dženet, pa Osman kupi bunar ko proširi džaniju garantuje mu dženet pa Osman, pro, ko opremi vojsku Osman opremi vojsku pogledajte koje je to požrtvovanost Osman, a Osman radijallahu ta'ala je na treće mjesto u umetu Ebu Bekr je udjeljivo ciju imetak kompletan imetak sve što je imao zlata on bi udjelio na lahom putu pa njegov otac koji je stari čovjek ono što i mi danas srećemo kod naših roditelja koji je bio slijep Kaže, Ebu Bekr, nemao slučano da se udijelio sve. Znači, u redu, on zna, on zna svoga sina. Pa kaže, Ebu ne boj se, babo. Pa kaže, odveo bi ga do, do rupe u zidu gdje su oni krni svoje kesice s novcem. Pa kaže, kesicu bi napunio kamenčićima. Doveo bi slijepog oca da dotakne te... I kaže, vidiš da su puni pune su kese. Eka, dobro je, dobro je. Da se malo smiri, starac Jeron, životno iskustvo koje je nekad nemilosredno, kod čovjeka zna da stvori grubost određenu. Određenu grubost. Doduše, Ebu Bekr je uh, dijelio kompletan imetak kešom što je posjedovo. Kompletna trgovačka roba, odnosno njegov sistem trgovački koji je posjedovo. Kad Ebu Bekr dođe na pijaci, nema toga koji mu neće dati na, na odgodu robu. Znači, to je Ebu Bekr, radijalahu ta'la anhu. On je imao sistem uh, trgovački koji nije mogao da, da prokocka. Tako da je on uvijek i pored dijeljanja kompletnog imeta ostavljao sistem da brzo može da ponovno zaradi brzo može ponovno da zaradi. Omer kad bi odjeljivo pole i mjetka kaže aha sad sam pretjek, pretjekao Ebu Bekra. Pa kad vidi šta Ebu Bekra uradi opet znači ne može. Utrkivali, utrkivali su se. To uh, nalazimo u, bic, u Bicina je mami da su ostali bez ruku, bez nogu bez, znači opet su se borili sve od onog trenutka tr tr da god su mogli bajrak donose pa makar pod bradu. Da se iz, iz bitaka uh, vraćali uh, poginuo muž, poginuo brat poginulo sinovi. I žena pita samo, recite mi šta je sa poslanikom. Kaže, ali poginut je muž. Ma, reci mi šta je sa poslanikom. Poginut je, otac, reci mi šta je. Brat, si, ništa to nju ne interese. Nije tolika bolu koliko mi još kažeš da je poslanik Muhammed s.a.a. preselio. To će da me slomi. Sve ostalo je, sve ostalo je lakše. To je ta kolektivna žrtva koju nalazimo kod svakog pojedinca iz ove generacije. Zatim, oni se nisu opterećivali sa mnošto stvari sa kojima se mi danas opterećujemo. Sa mnošto stvari sa kojima se mi danas opterećujemo, oni se nisu opterećivali. Naš poslanik, sallallahu alaihi wasallam, je krpio svoju odjeću. Znači nije išao pocijepan, ali je išao zakrpljene odjeće. Ima liku od nas da je zakrpljeno odjeće. Ukoliko se pocijepa, mi to bacimo. Znači ipak jedan, i standard je takav, nećemo to kritizirati. Ali ukoliko nam preokupacija, kao što srećemo kod... Možda ne u džamijskim krugovima ljudi koji su petovaktaši, ali generalno ćemo naći u umetu ljudi koji se predstavljaju muslimanima, zadnje auto koji je izašao, zadnji mobitel koji je izašao, zadnje modni neki trend u garderobi koji je izašao, to je ono što on voli, to je ono što on, što on teži, to je ono što je njemu preokupacija. To nije bilo preokupacija prva, prvoj generaciji. Pored spominjanja ovih njihovih generalnih generacijskih osobina, mi ipak želimo večera da spomenemo par biografija konkretni primjeri iz života ovih ljudi. Obišao kada ga kažemo život ashab Allahu poslanika Mohameda sallallahu a.s. prvo što nam padne na pamet je da storica objećanih dženetom, recimo. Ebu Bekru, Omer, Osman, Abda, Rahman. Znači, prvo što čovjek i u mi znamo te biografije. Znamo nešto o njima. Znamo kako su primili islam. Znamo otprilike šta su doprijenili banem sa nekoj stvari. Znamo kako su preselili ali puno, kažem, sto hiljada, deset hiljada ukupane u Medini, puno je tu osoba sa kojima bi se trebali upoznati i pokušati izvuć neke puke iz, njihov, iz njihovog života. Tako da večerašnje imena koji ćemo spomenuti možda nisu toliko poznata. Omeir ibn Goheb. Omeir ibn Goheb. Prvo ime sa kojim ćemo večera se malo družiti. Inače, puno je mušlika već islam kada je Umayr ibn Wahb se sreo sa jednim od velikana Kurejša s Afwanom ibn Umayjom kod Kaabe. Znači Umayr ibn Wahb posljedn bitke na Bedru. Sreo se sa velikanom Kurejša s Afwanom ibn Umayjom kod Kaabe. To je znači posljednji hičar našeg poslovnika Muhammeda s.a.w. Uh, ashab imaju svoje kategorije islamsko činjaci u akidiji se spominje koji su najbolji ashabi, pa se ide imenično. imenično. Uh, Desetorice objećanih dženetom su na prvo mjesto. Majke pravovjerne, oni koji su primili islam prijen hijdre, oni koji su primili islam posljen hijdre, oni koji su obavili hijdru u Abesiniju, znači oni koji su obavili, primili islam prijen osvajanje meke, oni koji su primili islam posljen osvajanje meke, znači sve imaju kategorije. Nije isti onaj musliman ashab koji je primio prijen osvajanje meke, i onaj koji je primio Nije isti onaj koji obavio prijeni hijdžani onaj koji, koji onaj koji obavio posljednji hijdžani. Onaj koji obavio hijdžani, koji nije. Tako da imajte oni koji su bili ispod drveta. Kada su dali prisijeg u našem poslanikom Muhammedu s.a. Puno je ti nekih kategorija i detalja gdje ti tešno možeš da napraviš. I e, islamski učinjati su pravili spiskove. Spiskove. E, oni koji po, po redosedu po njihovoj mjestu u Umetu. Ovo se desilo posljednje bitke na Bedru. Umejr ibn Behd se sreo sa Uh, ispod oluka Kaabe. Mizabulj Kaaba, to je oluk Kaabe. I dan danas poznato je to mjesto i ono ima posebnu vrijednost u odnosu na ostali dio okolice uh, Sreli su se tu, tada je Omeji predložio, kaže, da nemam dugove i da nemam porodicu, malu djecu, lično bi otišu u Medinu do ubije Muhammeda zato što je što se desilo ovo na Bedru, što se desilo. Oni su doživjeli poraz na bedru. Pa je Safovan jedva dočekao i rekao tvoji dugovi su moji dugovi. Tvoja porodica je moja porodica. A tvoje poniženje i tvoj propast, odnosno ukoliko ti ne pobjediš je moj poraz. Tvoj poraz je moj poraz. Znači u smo isti. Ukoliko ti odlučiš da ubiješ Muhammeda, ja preuzimam tvoje dugove, preuzimam tvoju porodicu, budeš li ubijen, isto je to moje poniženje. I gotovo Umeir, Ibn Vahev odlučio da je u Medinu i da ubije Muhammeda, sallallahu aleyhi wa sallam. Uzeo svoju sablju. Toliko je natopio k, uh, sa otrovi da je sablja pozelenela. Zelena vrsta otrovi je bila tako da je sablja pozelenela od, od količine otrovi koje je nanio na, na, na sablju. Otišao je do Medine pod, id, pod izgovorom da želi da pregovara z, o zarobljenicima bedra. O zarobljenicima bedra. I tada ga je ugledao Omer radijallahu ta'ala anahu. I kaže, ovim čovjekom upravlja šeitan. Što ga je vidio, komentar je bio, ovim čovjekom upravlja šeitan. Uzao je za košulju grubu i doga ga dao poslanika Muhameda sallallahu alaihi wa sallam. je krio sablju, naš poslanik Muhamed sallallahu alaihi wa sallam nije imao kod sebe nikakvo orušje. Znači, realna opasnost, realna opasnost, sa, sa kratkim trzajem, naš poslanik Muhamed sallallahu alaihi wa je mojeg umrijeti. Pa je rekao, s kojim dobrom mu Aumeir? Objasnio mu je, kaže, došao sam da pregovaram o zabavljenicima bedra. Pa rekao, naš poslanik Muhammed s.a.w. Zar nisi sjedio sa Safvanom ibn Aumeijom pored kiabe tog i tog dana? Na tom i tom mjestu, pa ste razgovarali o tom i tom. Znači, tačno zna mjesto. Zna vrijeme, zna razgovor. A s ovom razgovoru nije prisutovao treći. Nije prisutovao treći. I Umeyr kreće na putovanje odmah po što je došlo do dogovora između njega i Sahmana. Znači, nisu nikom prenosili, čak i da su prenijeli, niko nije mogao pri njega stići Medinu. I tada Umeyr izgovara kaže Ešhedo en la ilahe illa Allah, wa ešhedo annaka rasulullah. Kao svedočim da nema drugog boga osim Allaha i svjedočim da si ti Allahov poslanik. To je njemu bio jasan znak posljednog toga on više nije imao dvojde, A zbog čega dolazi u Medinu? Da bi ubio. Od mržnje koje je imao prema našem poslaniku Muhammedu, došao je da ga ubije. Došao je da ga ubije. U su kojem treba da ga ubije, on prima Islam. On prima Islam. Iz ovog događaja možemo izvući određene pouke. Najprije možemo izvući vrijednost Omera radi Allahu ta'ala anhu i njegovu pronicljivost. Vrijednost Omera radi Allahu ta'ala anhu i njegovu pronicljivost. I gledajte, kaže, ovim čovjekom upravlja šeitan. Pa nije Omer, radijallahu ta'ala, isto otišao da ubije naše poslanika? Zar se to ni isto desilo? Pa je isto primio Islam poslije toga, otišao sa željem, tražio poslanika da ga ubije, nalazi ga, prima, prima Islam. I on je znao te znakove, jer je možda sebe prepoznao u tome. Jer je možda sebe prepoznao u tome. A i pored toga, islamski učenjaci su spomenuli određene karakteristike Omera i kaže... Recimo imam Sojuti u povijest Halifa u svojoj knjizi koja je prevedeni fenomenalna je knjiga povijesta Halifa od imama Sojutija spominje 21 slučaj gdje je radi Allahu ta'ala anhu preduhitrio objavu. U smislu, savjetovo je poslanika. O Allaho poslaniče, šta misliješ da se uradi to i to? Naš poslanik Muhammed sallallahu alaihiho sallam nije vjeru davo od sebe. Pa nije se ni upuštao da nešto odredi, da a, dopusti ili da ne dopusti dok ne dođe objava. Čekao je. 21 primjer konkretno je spomenut gdje je naš uh, khalifa Omer radijallahu ta'ala anhu predohitrio predohitrio objavu. I ovdje su ovdje su spomenuta najvjerovatnije da je bilo, da je bilo i više. Što se tiče zarobljenika bedra, Omer radijallahu ta'ala anhu je bio mišljen da trebaju biti ubijeni. Oni su prolijeli krv muslimansku, trebaju biti ubijeni. Naš posanik, sallallahu alayhi wasallam posavjetio mu drugih ashaba, odlučio drugačije do pismene. Uh, par bosimani da posle toga da su slobodni kuranski jati su objavljeni u u smislu da su trebali biti ubijeni. Zatim po pitanju hidžaba. Omer radijallahu ta'ala anhu je prigovarao uh, traži od poslanika ko tebe u, sob, u tvoje sobe ulazi čovjek i koji je bogobojazan i koji nije? I koji ubara pogledi koji nije? Pa ne priliči da oni da ti gledaju tvoje žene. Allahu Allah, poslanik nije naredio ženama da se pokriju. Zato što to gospodar sve to još uvijek nije bio odredio. Još uvijek nije bio naredio. Ali znači Omer je ranije tražio, zatim je o zabranju alkohola. Zamjero je ljudima koji muslimanima koji piju, piju vino. A alkohol je zabranjen tek poslije uhuda. Spominji se čak da je, da je vođa šehida na sudjem danu Hamza radijalahu ta'alanu kozumirao alkohol prijem, prijem bitke. Uh, ali u tom trenutku, naravno u tim danima, još uvijek nije bilo zabranjeno masa masa druge stvari gdje je Omer radellah taala anhu tražio da se određene stvari ispune i ovdje je spomenut konkretno 21 primjer takvih takvih slučajeva gdje je preduhitrio gdje je preduhitrio objavu preduhitrio objavu zamiste koja je to pronikljivost koja je to pronikljivost i kažu ashabi nikom se nije desilo da zagovara jedno mišljenje a svi ostali da zagovaraju drugo a da to da on bude u pravu izuzev Omeru samo se Omeru to dešavalo Samo on zagovara jedno mišljenje. Svi ashabi i drugo mišljenje, a istina na njegovoj strani. I to se zove Ferasa. Ferasa je pronicljivost. Pronicljivost nije karakteristična samo za omera. Pronicljivost je stvar koja je ostala do dana današnjeg. Do dana današnjeg. I musliman, onaj koji je iskren, onaj kome Allah da furkan. Onaj kome Allah da furkan. Onaj koji se okiti farzovima, pao u potpuni na file pa se preda gospodaru svjetova pa za znači nije rečeno da on postane uh, Allahov namjestnik na zemlji znači postaje Allahov namjesnik namjestnik na zemlji gospodar svjetova ga zavoli pa naredi sa stanovnicima nebesa da ga zavole pa oni prenesu tu ljubav na stanovnike uh, zemlje ruka kojom poznato vam je hadis koji govori go, govori o, o tome o tome po pitanju to je ta ferasatul mu'min ta pronicljivost fjednika koju bi svaki od nas mogo imati. I najvjerovatnije da svaki od nas u određeno mjeri i ima. Najčešće ćemo to primijetiti kad čitamo nebuloze dnevne štampe. I tebi je toliko jasno da su to nebuloze, laži. Jasno u potpunosti kakve se. A ljudima koji su oko tebe ne. Koji su oko tebe, oko tebe ne. Navodim kao, kao nek banalan banalan primjer. Ili čovjeka kojeg, kojeg upoznamo često ga znamo postaviti na određeno mjesto, napraviti mu hierarhiju određeno ljudi i napraviti mu određenu rezervu prema njemu. Znači poznamo isto kao što smo rekli ashabima da imaju tragove na svojim licima. Također i alkoholičari imaju tragove na svojim licima. Ma komunisti imaju tragove na svojim licima. Vi ovdje barem dobro poznajete komunisti. Tuzla više nego mjesta možda. A stvarno se tim ljudima pozna po, po, po faci da su bili onako zaguljeni za komunizam. Naravno ta generacija koja pretah živjela u jednom sistemu komunističkom i mi to ne želimo niti da negiramo niti da izbrišemo. Ali mnogi oni su se suprotstavili e, određenim negativnostima koji su to društvu javljali i tada se držali određenih sanskih propisa. Ali vidiš ti čovjeka, vidiš njega posmatraš njega, vidiš Tita. Dači isti isti Tito. Po zaguljnosti e, zinalučara, pa ti kad zinalučara posmatraš možeš vidjeti da je brata muslimana koji je počinio grije Pogleda ga u oči, on neće moći da te posmatra. Jer ukoliko ti ne znaš njegov grijeh, on zna. On se stidi od tebe. Mogu se ti tragovi, mogu se te stvari prepoznati. I to je ta pronicljivost Vjednika koja je ostala, koja je ostala muslimanima do sudnjeg dana. Zatim iz ovog događaja izvlačimo Allahovo znanje i njegovu sve prisutnost, barem što se tiče vida, sluha i znanja. Da znači, će gospodar svjetova je sve prisutan što se tiče njegovog vida, što se tiče njegovog sluha i što se tiče njegovog znanja. Gosp, ko je bio ispod uh, oluka kjabe da bi čuo razgovor? Znači nije bio niko drugi, taj razgovor nije niko drugi čuo za gospodar svjetova i on je onaj koji je dostavio našem poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Zatim ovdje vidimo poslanikove muadžize nad naravne stvari koje su mu date. Dolazi mu čovjek sa haberom koji ne znaju izuzov dvojica, sa informacijom koji ne znaju izuzov dvojica, a on je već poznao. On već poznat. To su nad, naravne stvari koje su date našem poslaniku Muhammedu sallallahu alihi wasalam. Ali moramo znati da onaj koji tvrdi da zna gajb, koji, zna, koji tvrdi da zna tajne stvari, da je lažac. I ova, znači nemoguće je izuziv naš, za našeg poslanika Muhammedu sallallahu alihi wasalam. U našem narodu je bilo rasprostranjeno gdje god nestaje vjere, ja se suje vjeri legot nast nestaje vjere javlja se su vjere i vidite vidjeti ljudi koji su tvrdili da su obavljali hadž za jednu noć obavljaju ode na umru za jednu noć kaže bio sam pogotovo tokom dana hadža eh bio sam sinoć kod Kabe vidio sam ti Tiamidž vidio sam ti Taidžoviti i on nabraja one iz sela koji su otišli na hadž ova je dobro ova je ovakovo ova je nakako ja. i ljudi vjeruju i ljudi vjeruju i takav čovjek šta god da zatraži od, od ljudi iz s njegovog kraja oni će mu što je on ne znaju oni objasniti znaju. kad kaže dobro šta je on Dobri. Oni dobri. Uh, to je nemoguće. To je to je nemoguće i onaj koji to tvrdi je lažac, onaj koji to tvrdi je lažac. Pogledajte zatim od pouka koji možemo izvući iz ovog događaja, jeste Omeirov moral, Omeir ibn Vehb. Jeli mogao biti i Nadija i dalje nastaviti uh, svojim putem. Al kada mu je došao jasan dokaz, poslije čega nema ni malo sumnje. Nije se uzoholio, pa da, krivi, pa da nastavi krivim putem. Već je povukao ručnu i primio islam. Gotovo, jasan dokaz. A mi smo na, na, nalazimo, nailazimo na ljude, nailazimo na ljude u biografijama židova. Prenose uh, koji su primili islam, abdusselami, jehudi i, i drugi. Kaže, sjećam se dana kada se je moj Amidža vratio sa mojim otcem sa razgovora, od sa Muhammedu sallallahu alejhi ve Kaže vukli su noge kao da su prešli ogroman put. Naci mrzovudnje. Uvijek kada bi dolazili kući, jedva bi dočekali da da me uzmu u u zagrlje. Dijete simpatično fino, malo dijete bezgrišno. Naci oni su se radovali igranju sa njim. Kao tog dana vuku noge kao da su došli sa dalekog puta i kad sjedaju. Šta misiš ono me što govori Muhammed? Kaže nema sumnje da je istina. Naci 100% to sam ubeđen da je istina. Pa šta predlažeš? Kaže borićemo se sa njim dok neko od nas ne pobjedi. Znači, e, e, vjerodostvo ne predaje. Vjerodostvo ne predaje. Pa kad e, zadesimo u određenim momentima, kada razgovaramo sa ljudima i znašnjima kukražnika, ma sad da mi dođe, ne znam ko ne bi povjerovao. Da mi pe gamber meni dođe, da mi muha ne, Znači, neki inat, neki... Gledajte, to je prvo, ne može da se desi. Ne može se desi. I pored toga on sebi nabija grijehe. Jer dvojice su u nagradi isti i dvojice su u kazni isti. Čovjek koji delju na lahom putu, I čovjek ili i badeti, a ti ga posmatri kažeš, kad bi ja imao i metak radio bi isto kao i on. Isti ste u nagradi. Kao onaj koji to radi, kao ti koji čezneš da to radiš. Ili čovjek koji u haramu. Koji radi haram stvari. A ti kad ga vidiš, uh, kad bi ja bi u prilici radio bi isto kao i on. Istu, za, istu imate kaznu. Istu kaznu imate. I znamiste. Njega gospodar svjetova nije iskušao time da mu dođe pegamber pa ga poziva. Pa ga on odbije. Ali on sebi taj grih nabija. Kaj sad da mi dođe, ja nebi. bi. Sad da mi ustane mrtav babo iz groba, ja ne bi. Ja sad. I neke priziva na sebe na sebe gluposti i neke inate inate tjera. To nije bio slučaj sa našim Umerovnim vehbom koji je poslije toga primio, primio islam. Druga ličnost sa kojim ćemo večeras se družiti jeste Atufayl ibn Amr el-Deusi. Atufayl ibn Amr el On je bio pjesnik, vrstan jezičar, dobar govornik i znao je raspoznati lažan govor od istinitog govora. Pjesništvo kod Arapa je nešto fantastično do dana današnjeg. Fantastično do dana današnjeg. Stvarno imaju takav je jezik građen da lako može pjesništvo, da, tak, takva stilistiku u pjesništvu da je to nešto nevjerovatno. Evo je bio jedan od pjesnika arapskih. Jedan od pjesnika, arapski. On je čuo za Muhammeda, sallallahu a.s. da poziva u Meku i da ima čudan govor sa sobom. A ovaj pjesnik, on barata sa govorom. To je njegova struka. A baš ga interesuje šta se to dešava. Kakav je to govor, želi on da čuje taj govor. Dolazi u Meku, samo radi toga da čuje koji je to govor u pitanju, direktno od Muhammeda. Međutim, desilo se problem, sreli su ga prvo korejši je, mušici korejša. Gdje ćeš idem kod Muhameda? Ma gdje ćeš kod njega? Jesi lude, oni je sa i svih ribas, oni što govori mađija, ljudi kad ga čuju polude. Nemoj to da radiš, nemoj, nemoj, nemoj. isprepadaju čovjeka koji dođe sa strane, nemoj ni po... dobro budite u Mekki, jer Mekka je bila svetište čak i mušrika. Budite u Mekki, nije problem. I njima je bio interes što više ljudi u Mekki veče potrošnja. Kupuje se uh, sve kroz prizmu trgovine. Budi u Mekki, ne onjeg slušati. I on je uzeo pamuk uši. Stavio je u uši. I tako par dana. Međutim, jednog dana je sreo poslanika Mohameda sallallahu alaihi wa sallam sa pamukom u ušima. Ali mu je vidio lice. I kaže, valahi, ovo nije lice lašca. Ovo nije lice lažova. I to su znakovi. To su znakovi. Čovjek koji je lažo, po faci mu se vidi. Po faci mu se vidi samo ukoliko ti je gospodar svjetova dao furkan. Ukoliko ti je gospodar svjetova dao da možeš da to može Ukoliko si istinski vjernik, ne, možeš, ne, možete, ne možete takav lažac prevariti. Tufein koji je došao iskreno da čuje taj čudan govor, vidi lice Muhameda i kaže, nemoguće da je ovo lice lažca. Kaže, ja sam pjesnik. Prvak Deusa i svog plemena, među naj, najuglednim ljudima Deusa. Pa ja valjda mogu razpoznati šta je pravi od lažnog govora. I odluči da posluša o čemu se radi. Prišao je našem poslaniku, sallallahu alaihi wasallam, i rekao mu, Am sabahen. Am sabahen je mušički pozdrav koji označava godina ti bila svijetla ili jutarnja ili u tom smislu. Pa je naš poslanik, Mohamed, sallallahu alaihi wasallam, rekao da gospodar svjetova je zamijenio taj pozdrav boljim pozdravom. I podučio ga i rekao, assalamu alaihi pa e tufail odna posto njega rekao assalamu alejkum a naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu odgovorio alejkumus salam alejkumus salam gledajte navjer nik je suvje kom odgovaran salam i ovdje ukoliko nisi čuo šta ti je nemuslima nazvao onda mu ne trebaš odgovoriti ako je kao što se desilo sa je koji su mu rekli assalamu alejkum assalamu alejkum je otrova na tebe da bog da se otrovo Iz, iz, izostavili su jednostovo promijenilo je značenje e, ovog pozdrava. Pa je poslanik sallallahu alayhi wa sallam rekao wa alaykum i na vas. A Aisha radijalahu anha, i, koja je čula šta su rekli, rekla je, ta bog je na vas bio i otrovo i prokletstvo i, i počela je nabrajati. Pa je poslanik zaustavio rekao, zar nisi čula šta sam im odgovorio? Rekao sami wa alaykum. I na vas, i završili smo, završimo sa tim. Naš poslanik nije voli psovke, nije volio da uče u te u te stvari. Ali ukoliko jasno čuješ, čak i od nemuslimana, da kaže Es salamu alaikum, dozvoljno ti reći Va alaikum u Va alaikum u I ovo je jedan od dokaza za to. Pa je upitao tu fejl, ko te je poslao? Naš poslanik, Muhammad s.a.v. je odgovorio Allah, Allah, A usta pozivaš u pitevitu feil, pa je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem pročio kuranske ajete. Odna posnetih kuranske ajte to feili je rekao: "Ešhedo en la ilahe illa Allah ve ešhedo da nema drugog boga osim Allaha i dirjem da si ti Allahov poslanik. I gledajte, pored začepljenih ušiju, na kraju istina došla do njegovog srca. Ukoliko čovjek iskren, istina će doći do njegovog, do njegovog srca. Pošto je bio velikan plemena Deus, jedan od njegovih uglednika, poslanik sallallahu alaihi wasallam, ga je poslao kodaju da poziva u islam to pleme. Pozvao ga je kao daaju da poziva u islam svoje pleme. Poslije određenog vremena At-Tufail se vratio i rekao: "O Allah, poslanice, pleme Deus je još više ograzlo u haramima." Čak više nisu oni onaki kakvi su bili, još su gori. I uporno odbijaju islam. Padovi Allaha da završi sa njima. Da uništi pleme Deus. Znači su umorio od njih. Njegovo pleme, njegova porodica došli mu do ovdje, što kaže naš. I tražio da lahog poslanika, salallahu arihu selam, da dovi protiv njih. Pa naš poslanik diže ruke i govori. I u trenutku, a sahabi mi razmišljaju, gotovo, nema više plemena Deus. Pa naš poslanik sallallahu alaihi wasallam dizje ruke i kaže Allahu moj uputi pleme Deus i dovedi mi ih Allahu moj uputi pleme Deus i dovedi mi ih Allahu moj uputi pleme Deus i dovedi mi ih uput je dovu tri puta ne da uniš, da unište taj narod i zato u vožnji kad se iznerviraš nemoj psuvati ono koji te iznervirao reci da bog da proklanju. šta ti je teško da mu kaže da bog da proklanju? učiš mu dovu koja je hajr ja slušam gdje uči dovu za svoj e da bog da crkla Uči za svoju unoku dovu. Subhanallah, da se slediš. Da se slediš. Uči za svoje potomke. Da bog, da crkva, da bog, da... Znači, tako neki, neki rješnik. To je ono kada pozdrav postane psovka. Satim, satim dočekuje. Gdje si ti, da bog, da crkva? Gdje si ti, ili ne znam, psovke odma majku i šajku i... Znači, to je ono što se... I to je preznak svudnje dana. Da će se ljudi pozdravati psovka. Psovkama. Psovka. I oje, dobro, jara nešto ima umjesto odmah noz da mu slomi on, on do čovjeka je, je to normalno naš poslanik nije dovio protiv ljudi već je dovio za te ljude tražio od Tufila da se vrati ponovno da poziva to pleme svoje pleme, ali je tražio da mu pođe sa znakom kaže, znak će ti biti određen da ćeš na čelu imati svjetlo u mraku će ti sjati pa se Tufila ka reći, reći će iz plemena da sam nenormalan, da sam čudak, će im svjetlo. Danas to ne bi bilo čudno, rudari nas otprilike tako, ali u tom periodu čudno, u mraku, da mu svjetli čelo, e, pobojao se. Kaže, u redu, onda neka ti svjetli dolji dio štapa. Pa kad hodaš u mraku i digneš štap, štap će ti svjetliti. Sad im se e, posebnošću vratio tu fejl u svoje pleme. Poslije određenog vremena došao je sa plemenom e, Deus koji su svi bili, Qetiba svi su bili naoružani da pomognu naših poslanika Muhammedu sallallahu alajhi Kompletno, kompletno pleme Deus. Od ljudi koji su iz plemena Deus je među neučenin ashabima koji se među neučenin ljudima u umetu koji se pojavio iz tog plemena je Ebu Hurejre. Ebu Hurejre radijallahu ta'ala koji prenosi ogroman broj hadisa koji je ovaj umet zadužio ogromnom, ogromnom, ogromnim dugom. Ogroman dug imamo prema tom čovjeku. Prenio nam je veliki broj hadisa našeg poslanika Mohameda, sallallahu alaihi wa sallam. je nastavio sa svojim pozivim i džehadom i preselio je u bici na imami, preselio je kao šehid u bici na imami. Što se tiče pouka i sprimanje islama, et tufejl na prvo mjesto jeste da je pozdrav svakog muslimana, assalamu alaikum. Assalamu alaikum, kao što je to uradio naš poslanik Mohamed, sallallahu alaihi wa Zatim, da je ja mora poznavati islam i mora prezentirati Kur'an kada pre, prezentira, kada govori islamu, a ne govor filozofa. Jer naš poslanik, Mohamed s.a.v. kada je upitan od tu fila, s došao, nije mu govorio, rekao je, ne znam koli već, Platon i ne znam koli. Već je došao sa kuranskim ajetima. To je posao daje. Ne može daje islamista da, da zapanji čovjeka citirajući filozofje svjetske. Jer oni to svakako čuju. Znači svakako čuješ. Koristiš latinske izraze i misliš sada si ti slušala što te ne razumi, ali ti misliš vidi što sam ja prepametan. Znači, neće zadiviti ljude sa to stvari. Jer te stvari oni mogu slušati. Oni mogu slušati na televiziji, mogu slušati u svojim, od svojih profesora u, u srednjim školama, na fakultetima. Ljudi što ne mogu čuti danas jesu kuranske poruke. Ukoliko to budeš govorio, sa tim ih može zadiviti i privući. Zatim, da je ne smije požurivati, već bora biti milostiv blag i blagi nježan. To fejl je požurivao. Al čemu ga je naučio naš posanik Mohamed s.a.m. Da sabura da se vrati ponovno da poziva. da poziva. I to je ono što se treba okititi svaki daja. Zatim, i ovdje vidimo da je uzvišeni Allah pomogao poslanika sa muadžizama, sa nadnaravnim stvarima. Pogledajte, imao je mogućnost da prenese svjetlo na tufejla. Ili na čelo, ili, ili na štab. Pomogao je našoj poslanika sa nad, nadnaravnim stvarima. Zatim, izlačimo povuku da sljedbinici suneta, muslimani, priznaju da kod ljudi može doći do kerameta. Dok, može doći do kerameta kod, kod Allah i robova. I čak i dan danas. Pa zar nismo slušali priče iz uh, ovog zadnjeg rata, gdje je bila odbrana država, odbrana časti i odbrana vjere. Koliko se ljudima dešavala nadnaravne stvari. Naravno, nećemo mi od tog čovjeka uzeti i proglasiti ga uh, nekim dobrim čovjekom od njega uzimati tebe ruk i trljati se od njega i ne znam šta ali ćemo priznati da se stvarno to moglo desiti. Da se stvarno to to moglo desiti, je lehli sunat sljedbinici, sunat muslimani priznaju da je to realnost koja se može desiti kao što se desila tu failu. Zatim, onaj koji poziva i potiče na neku stvar, ima nagrodu koju je onaj koji izvrši. Eddalu ala hayr kefa'ilihi Kaže, onaj koju uputi na činjenje dobra ima istu nagrodu koju je onaj koji učinio. I naš posanik Mohamed s.a. kaže da Allah uputi Jednog čovjeka tvojim sebebom, tvojim uh, trudom, bolje ti nego nego najbolji vozni park danas. Nego najbolji vozni park, od tada je rekao nego krdo najboljih deva. Mi nećemo reći, pošto to danas nema neku vrijednost, kod nas ne možemo da, da skontamo koja je to vrijednost. Bolje da a, gospodar svjeto uputi jednog čovjeka tvojim sebebom, tvojim trudom, i izlaganjem, nego da ti gospodar svjetova podari uh, kompletna vozni park zatim gospodar svjetov je počastio svoje odabren rod, robove šehadetom na lahom putu šehadet na lahom putu je počast od gospodara svjetova i to je ono što se desilo sa tufejlom, sa tufejlom. Am, Amr ibn al-Az Amr ibn al-Az, jedan od ashaba Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam bio je sitan i nizak, ali je bio izuzetno razuman i pronicljiv znači fizički je bio sitan i nizak, ali je bio razuman i pronicljiv Također kasno je primio islam i kada je došao u Medinu, tražio je a, da ga niko ne uznamirava sve dok nesretne Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Pa, pa kada je poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ugledao, osmijehnuo mu se i primijetio je da Amar želi da primi Amr ibn Las primijetio je da želi da primi islam. Uhvatio ga je za ruku, doveo ga, osmijehnuo mu se, stavio ga kod sebu u sjelo, ali iz druge strane vidio da amr želi nešto posebno. Znači, želi da primi Islam, ali ima neka kod njega dvojba. U čemu je stvar? Kada, kada su razgovarali, kaže, ja ću primiti Islam, samo pod jednim uslovom. Ukoliko mi garantuješ da sve što sam dosad radio, da će mi biti oprušteno. Da će mi biti oprušteno. Pa naš poslanik, sallallahu alaihi wasallam, ga uči, o, amrezar, ne, ne znaš da Islam poništava sve što je bilo prijen Islama i da Teuba poništava sve što je bilo prijen Teube. Znači, Islam poništava sve što je bilo prijen. Čovjek kada proklanja, kada o Allaha. Sve loše dijela koje je radio, bivaju mu biva poništena. Izuzetak su dijela oni hakovi koji uznemo od ljudi. Ukoliko smo dužni ljudima, nećemo reći, e, gotovo, ja sam premištan, nisam više nikom ništa dužan. Ne, moraš izmiriti, moraš izmiriti te, ta svoje dugovanja prema, prema ali onaj grijeh koji imaš, jer gledajte, kada uradite grijeh, recimo ibadetu, to je grijeh prema Allahu. Ukoliko uradite grijeh prema čovjeku, to je grijeh prema tom čovjeku i grijeh prema Allahu. Istovremeno kada se pokaješ, gospodar svjetova ona grije koji se učinio prema Allahu uh, oprostit će ti. Ali ono što je stalo između tebi i tog čovjeka, ne. To nije gospodar svjetova na ulazi u te hakove. Već čovjek, imam pravo koliko si me udario, onda je moje pravo da ti halalim da ti ne halalim. Ukoliko si uzao od mene novac. Moje pravo da ti halalim ili te ne halalim. Ili, koliko si ukrošćer kod mene. Što se dešava prilikom ženitbe, na, nažalost. Moje je stvar, ukoliko hoću li ti halaliti ili ne odmah da, da pocrta e, tako da u te stvari kod čovjeka ne može to, to niko prositi već te stvari ostaju da se e, riješi na sudnjem danu i tada naš poslanik Muhammed s.a.v. mu objašnjava da isam brišao ono što je bilo prije kao što te oba ono što je bilo prije I kaže, Amr je takav osjećaj imao da naš poslanik ima tako lije podnost prema njemu da je mislio, sigurno sam mu najdraži čovjek koji, koji je pod nebeskim svodom. Pa se usudio da ga pita, Laoposlanic je kod ti najdraži čovjek? I sad on očekuje da dobije tu pohvali kože Ebu Bekr. A posljedan, kaže Omer. A posljedan, pa kaže Laoposlanic je nabrojio masu ljudi. Pa kaže kao da se zemlja ispod njega otvara da je Bog da, da ga nikad nisam to pitao. A, razoč, razočarao se, jer i je takav je odnos naš poslanik imao prema njemu, gdje smatrao da mu je na prvo, na prvo mjesto. E, prilikom jedne bitke, kada se govorio o ratnom plijenu, tada je Amr ibn al-As rekao našem poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, mene ne interesira ratni plijen, mene ne interesira imetak, mene samo interesira život i pogibija na Allahom putu, tada je naš poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, izrekao pos, uh, hadis, ne amel mal salih, fi fiyed režul salih, kaže devan li je novac, halal novac u ruci uh, iskrenog čovjeka. Devan li je imali boljek od halal novca u, u ruci iskrenog, iskrenog čovjeka. Što se tiče Amr ibn Asa, izlačimo povuk iz ovog događaja da islam i te oba brišu ono što je bilo prije. Znači, islam i te oba pokajanja brišu ono što je čovjek radio ranije. Zatim, Daja mora voditi računa o svom odnosu prema ljudima. Daja mora voditi računa o svom odnosu prema ljudima. Zatim priseke se daju rukovanjem ili pružanjem ruke, kao što je to uradio Amr ibn el-As kada je došao do našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada je htio da mu da prisegu, uhvatio ga je za ruku. Zatim ljubav prema uh, prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i njegovom mjestu u srcima sahaba. Pogledajte Amr šta je gajio ambicije. Da je on najdraži čovjek našem poslaniku, zato što je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem najdraži čovjek njemu, on se nadao da je onaj najdraži čovjek našem poslaniku. I to su neki od polka ovog događaja. Uh, thumame ibn Ethal Thumame ibn Ethal jedan od sahaba našeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam bio je od velikana plemena Benu Hanife velikana plemena Benu Hanife i tom plemenu se pojavio kasnije još pred kraj poslanstva Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam čovjek koji je tvrdio da je poslanik Museileme El Kedzab do dana današnjeg upoznat i zapraćen pod imenom Museileme Lažov tako ga i dan danas dozivamo on tvrdi da je poslanik nikoga danas ne spominje Musaile me Rasulullah. Niko, već svi kažu Musaile el Kazab, to mu poslo i to Kazab je takva forma u arapskom ili takva riječ da označava onaj koji pretjerano laže. Lažo, lažovčina, nije ni lažov nego je lažovčina. Uh, onaj koji pretjerano pretjerano laže. Iz tog plemena Banu Harife se pojavio ovaj ovaj lažov. Ali pojenta je thumame Ethel Živio u, dvo, u dvorcu pokrajini Neđuda i bio je od prvaka Han, talemana Beni Hanife pa je planirao da napadne musliman u Medini. I taj haber je došao do našeg poslanika Muhameda zamolio je Halid i Velida da opremi jednu manju skupinu muslimana i da odu da provjere i da pokušaju to riješiti sa sumamom. Thumame te večeri imao je običaj naveče, kada padne noć izlazio bi ulov da ulovi noćne životinje u pustinji. U pustinji, inače, takva je priroda, nepriroda bolje rečeno, da životinje u pustinji prim izlaze večer, kad nema sunce, nego što je to preko dana. Pa su i oni izlazili u lov na večer. Kaže, to večer je osjetio neku strah. Strah su I rekao je svoj ženi ne znam šta je, čudno se osjećam, neću večeras izlaziti. Pa, kaže, ostao je boraviti u kući ali je gospodar svjetova dao tako da su, čuje gazele kako prolaze dvorište. E, gazele, životinje koje je rijetko mogo dolovi i to ga je natiralo da izađe pa kad je izašao, uhvatili Halidun Velid ga je uhvatio i odveo ga do poslanika Mohameda s.a.v. vezanog kada su ga doveli, vezali vezali su ga za stup uh, džamije u poslanikoj džamiji u Medini vezali su ga za stup i naš poslanik s.a.v. svakog dana kada bi prolazio pored njega, pitao bi ga šta ima ko tebe osu mame šta, šta ima ko tebe osu mame šta miš, imaš reći kaže, ako me ubiješ, ubićeš onoga Koga ima neko osvetiti. Ali ako me ostaviš u životu, ostavit u životu onog koji zna biti zahvalan. Pa je poslani, kotiš oklanjati. Sutra dan je opet prošao pored njega. Šta ima kod tebe? Osu mame, pa moj isto odgovori, Ako me ubiješ, ubio si onoga kojeg ima neko osvetiti. A ako me ostaviš u životu, ostavit u životu onoga koji zna cijeniti. I treći dan se to ponovilo isto. Pa je posljedn trećeg dana naš poslanih sallallahu alayhi wa naredio da puste su Kada su ga pustili otišao je, prvo što je otišao, otišao je u bašču blizu posle nekoje džamije, u bašču gdje je bio bunar i okupao se. Pošto se okupao, vratio se u poslanikov mesdžid i izgovorio ešhedun la ilaha illallah ve ešhedu anka rasulullah. Vjerujem da nema drugog boga osim Allaha i vjerujem da si ti Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Zatim, kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitao šta je držalo da te držalo tri dana ne primiš islam, kaže nisam htio da kasnije pričaju u Meki i u Neždu kako sam primio islam pod prisilom dok sam bio vezan, dok sam bio zarobljenik nego sam čekao da me pustiš da budem slobodan čovjek pa da to uradim kao slobodan čovjek po svojoj ličoj ubjeđenju zatim je utražio odobrednje našeg poslanika Mohameda da ode i da obave umru u Meki dok su još uvijek mušicici držali Meku srelo se sa mušicima Velikan bio je poznat, znači dolazi čovjek koji je poznat i oni su pokušali da ga vrijeđaju jer su vidjeli da je primili slan. Pa je rekao tako mi je Allaha do vas više neće doći ni jedno zrno pšenice dok to ne odobri Muhammed s.a.m. iz Medine. Zaprijetio im je sankcijama jer je glavna a, karavane i glavi proizvođači pšenice u tom podneblju su bili oni. I Mekalije se nisu mogli snadbiti pšenicom izvijev sa njihovim odobrenjem. I tada on ko velikan ben Hanife prijeti im sankcijama ukoliko ne to ne odobri naš postanik sallallahu alaihi havasalem. Iz ovog događaja možemo izvući pouke da je dozvoljeno nevjerniku ući u džami ukoliko je potreba za tim. Dozvoljeno nevjerniku da uđe u džami ukoliko ima potrebe za tim. Zatim da musliman treba imati strpljenje prema nevjerniku prilikom susreta ili komunikacije, barem tri dana i da pokuša u ta tri dana da osvoji njegovo srce. Da pokuša u ta tri dana da postigne neke rezultate i pomakle kod, kod tog nevjernika. Zatim, ovdje mi vidimo plemeniti odnos prema zarobljenicima u islamu, a to iz razloga ne bili prihvatili islam. Znači, pokažemo im ljepote islama, ne bili ti ljudi primili islam. Zatim, Kada razgovaramo sa ljudima, kada želimo da prezentirimo prezentiramo islam, ne smijemo dozvoliti da on bude nadređeni. Znači, ne smije biti on u sjelu, kao što se dešava. I dešavalo su, imamo tih iskustava, sretali smo se sa određenim vojnim licima, nevjerničkim, barem je mi je u Bosni bilo. I ti kada sa njima razgovaraš, kada pokušaš mu prezentirati islam i skinuti tu obavezu, sa sebe ono, ono nadmjeno vojnički te posmatra. Znači ukoliko će biti tako da je on tu neka faca da se ti dođi, nemoj to sebi da dozvoliš. I pogledajte atmosfere našeg poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wasallam. Kada bi mu dolazile delegacije, ne bi sjedo za sto, niti je on sjedo za nekim prijestoljem, nego u meznici na zemlju. Ne znam ja gdje si ti do sad sjedio i gdje tebe stavljaju u tvoje pleme u tvojoj kući da sjediš, ali kod mene će sjesti na zemlji. I svi smo isti. On kada se tu spusti, to je isti rang. Nema da je on iznad tebe i ti sad trebaš nešto ba znaš, islam je vjera budućnosti. A te već na ogledama gdje se ignido ne vidite. Znači ne smiješ to sebi da dozvoriš. Već moraš da napraviš abijent da ste vas dvojica isti. Da ste vas dvojica, a sva kako si ti, kod Allaha subhanahu wa ta ta'ala, iznad njega. Ne može se uporediti mjesto vjernika i mjesto nevjernika. Kod Allaha subhanahu wa ta ta'ala. Ali ovo govorimo o nekim dunjalučkim, dunjalučkim a, stvarima, treba još pokušati da budete na istom rangu kao što je to naš uradio naš poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Zatim, od povuka koje možemo izvući iz ovog događaja se da je propišano kupanje za nevjernika prijem prijimanje Islama. Nevjernik prije prijimanje Islama treba treba se ukupati. Zadovoljit se sovim I gledajte primjere četvorice za koje možda nismo ranije čuli. Možda i jesmo, ali ne ne dobra je prilika bila da da obnovimo. Četvorice manje poznate je Asaba u odnosu na one, na one koji su prvi primili Islam. Na njihovim licima su znakovi. Islam svakog od ovog, ovog pojedinca je značio nešto za umet danas. Ostavili su trag koji nama danas znači. Šta ćemo mi ostaviti drugima? Šta ćemo mi ostaviti drugima? Trebamo o tome razmisliti. Džamijama ukrašeni gradovi koji su ostali iza naših predaka Nije naša fadl i naša korist i naša blagot. Nećemo mi imati neku nagradu za to. To je nagrada onih koji su napravili. Hajmo mi nešto pokušati ostaviti i za nas. Pa čak i da uredimo i da održavamo i da popravimo to je nešto. Ukoliko ne možemo ništa novo novo izgraditi. Onda ovdje govorimo o četvorici ashaba, a indirektno smo svo vrijeme govorili o našem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve kako je njegovo lice bilo I kakvi su bili tragovi na njegovom licu kada su ti ljudi u istrenutka kufra primali Islam odma momentalno dođe da ga ubije na kraj na kraj primi Islam dođe da iskuša govor onako čisto neko da čuje zanimljivo ajde čujmo o čemu se radi prima prima Islam jako zanimljivi situaciju u kojoj su sebe dovodili dovedenje dovedanje kao ratnih prima prima Islam to je ahlak i to je norme ponašanja to je ličnost i to je ličnost našeg poslanika Muhamada sallallahu alaihi wasallam na kraju želim zaključiti ovo predavanje sa jednim detaljom od osobina muslimana kroz sve generacije islama jeste da su puno čitali da su puno čitali prvoj generaciji muslimana nisu čitali sa listova jer knjige nisu još uvijek bile zapisane, ali su puno učili Kur'an uh, na osnovu onoga što su zapamtili. I puno je bilo hafiza. Puno je bilo hafiza. Ljudi koji su bili hafizi, i spominje se da su ashabi u tri dana zaklapali hatmu. Pa su rekli najoptimalniji u sedam dana. Ali da ne pređe nikako četrdeset dana. Ma kod nas musliman godišnjak o zaklopi, vi kažemo mašala. Čovjek koji ima 40 godina zaklopio 40 hatmi, evlija. A, međutim, kasnije kada se pojavilo uh, pisanje knjiga i sakupljanje hadijskih izbirki, pisanje fikskih djela, postale karakteristika, ono što je simbol za muslimane se da puno čita. Ovdje sam izvuko par predaja koje su interesantne, a neće dugo trajate da ih spomenem. Nalazimo da je šeho Lestam Temije koji je umro 728. hiđarske godine, pročitao knjigu El Gajlaniyat, u jednom medlisu, tokom jednog sjela pročitao je hadijsku zbirku koja sadrži 1200 hadisa. 1200 hadisa kad je počeo čitati nije ostavio dok nije završio. Hafiz al-Midzi koji je umro nešto kasnije 742. hiđarske godine Mu'adžem ul-Kabir u Taberania u 60, 60 Tokom 60 sjela Mu'adžem je jedno ogromno dijelo. I 60 uh, sjela je ovaj učenjak uspio da ga pročita. Hafizem su Dine Zehebi, koji je isto nešto kasnije presjelio u 748. Mada je sve to blizu. Pročita je Sira od Ibn Hišam 6 dana. Kaže se Hafizem u Dine liraki, 806. hijdžetske presjelio, Musnet od imama Ahmeda u 30 navrata. Musnet od imama Ahmeda sada, u sadašnjoj štampi, najnovije 52 toma ima. 52 toma Musnet od imama Ahmeda i prevedena su prva dva toma. Znači ostale još samo 50. Uh, ovaj islamski učenjak je to pročitao u 30, u 30 navrata. Gledajte Hafiz ibn Hađerles Kalani, jedan enciklopedista Islama, umre u 852. hiđarske godine. Musnet od imama Ahmeda u 53 međlisa, Buharjev sahih je u 10 međlisa i svaki međlis je trajao u 4 saata. Musnet od sahih u 5 međlisa. Sunan od Kubra od Nesajja u 10 međlisa, od imađe 4 međlisa, muđem u Saghira, Taberania. Poenta je sljedeća. On je bio egipćanin. Otišao je u traž, da traži znanje znan U šami je proboravio dana. Za 100 dana pročito je 100 tomova. Za 100 dana 100 tomova. Svaki dan bi pročito je po jedan, jedan tom. To je bio student. To je bio talibu ilim. Uh, Hafize Diyami, koji je presilil u 908. pročito je Buhari v Sahih za četiri dana. El Alame la Kastalani, 923. je presilil u v Sahih je pročito u pet metlisa za pet, pet dana. Ibrahim al-Biqai al-Hambeli, koji je 935. hiridske uh, preselio, pročitao je Bukharjev sahih u 6 međlisa, dok je muslimo sahih za 5 međlisa. To je ona ista zbirka koju mi danas imamo prevedeno na bosanski jezik. Znači, isto ona koju većinu nas ima, ima u našim bibliotekama haf, uh, šeih ibn Baz, rahimahullah. Šeih ibn Baz, koji je bio slijepac. Bio je slijep, 1420 je preselio. Znači, neki od naših kolega i naše idaje uspjeli su da ga, ga sretuju i da prisutuju nekim njegovim predavanju. Kaže se da je a, jedan od njegovih učenika Nesaiu Sunen u 27 mešri sa prednjim čitao. Dači uvijek je dolazio redovno, imao je cijelo kod njega i tokom 27 mešri sa pročitao mu je kompletna Nesai Sunen. Povelite, on je bio muhtaj drugog čovjeka. Nije mogao sada da dođe do informacija. Nego koliko neko dođe da pročita mu da mu čita, on, onda ima mogućnost da sazna šta stoju u tim knjigama, a opet je uspio da postigne ono što je uspio. Pore toga što su puno čitali. A, karakteristika ljudi kroz generacije islama jeste da su jednu knjigu čitali više puta. Na ekstremni slučaj nalazimo kod Galib ibn Abdurrahmana el-Atiye, da Buharijev Sahih pročitao sah, Sahih, znači Buhariov zbirku hadisa 700 puta. 700 puta je pročitao Buharijev Sahih. Kaže se da je Suleman ibn Ibrahim el-Alevi el-Emani, koji je umro uh, 825 hidžretske godine, 150 puta pročitao Buharijev Sahih. Zatim Ahmed ibn Osman uh, 40 puta je pročitao uh, Buharijev Sahih do koje Bubekr al-Hanafiy, znači učenjak hanafijski učeniak, Bubekr koji umro sa 105. hidžrijske godine, 100 puta je prošto Buhariov Sahih, 100 puta je prošto Buhariov Sahih. Uh, e posto islamska uh, fikska knjiga iz Hambelijskog mesheba al-Mugni. Mugni, Mugni posjeduje 15 tomova. I tom, ukupno ti 15 tomo bez sadržaja sadrži 8745 stranica. Ta knjiga sadrži 8745 stranica. Naš šeheh Šankiti koji je uh, bio profesor na universitetu našem u Medini bio je bio i još uvijek je predavač u Harem u Medinskom i izvijeća je velike učenjaka Saudijske Arabije. Ovu knjigu je pročitao 15 puta. Što ukupno znači da je samo po pitanju ove knjige pročitao 122.430 stranica. 122.430 stranica samo po pitanju te, te knjige. A da ne govorimo o ostaloj, ostaloj, ostaloj literaturi. S obzirom da smatram da je jako bitno da čovjek se informiše, da se musliman informiše, da ponočita. čita. Uvijek mi je drago da dio predavanja odvojim kako bi pogodom kada sam prvi put u određenom mjestu kako bi spomenuo kako je to radio selef kako su to radili e, ispravne generacije i ispravni ljudi u svim u svim generacijama alhamdulillah ima i i danas tako da na ove dvije knjižice koje su pred vama koje je mogućnosti da kupite izađu kao sendvič kao sendvič koje se lakoćom se čitaju a mislim da je tema izuzetno izuzetno bitna a, ko bi uspio da mi od četvorice saba spomene dvojicu koje smo večeras očekujemo smo večeras govorili dobiće dvije knjige koliko neko ima jerimai je karodila junaka. A, ko smo večeras govorili? Od četvorice. Jeste, koji smo večeras spominjali. Dobro vas, mjerim do vaš. Mjerim do vaš. Odlično. Bujuro. Jazakallah khair. Allah da te da barekatu znaño. Rač subhanak allahumma bihamdika shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.